és ami a világon az egyik legkedvesebb helyünk volt. Sok közeli barát meglátogatott minket Chicagóban, így volt összehasonlítási alapjuk arra, hogy Dév mennyit fejlődött, más barátok viszont a sztrók most láttak minket először. Mind alaposan meglapogatták Dévet, és megkönnyebbülten nyugtázták, hogy milyen jól tartja magát. Léli a délután nagy részét átaludta, miközben kézről kézre járt. Dév ivott egy sört, az elsőt a sztrók Napos, hűvös New Englandi őszi nap volt, mint sok más futballmeccsen, amit együtt néztünk tizenegy éves kapcsolatunk alatt. Sokszor gondoltam arra aznap, milyen hálás vagyok, hogy Dév velünk együtt élvezheti ezt. Aznap este, nyűhéven egyik ikonikus éttermébe, a Majörzbe ültünk be. Az egyetemi tradícióknak megfelelően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 Milyen fényesnek tűnnek majd az emlékezet ködében azok a boldog, aranyló letűnt napok. Íme a jél almamáter. Ennek a kampusznak és a körülötte lévő városnak gyakorlatilag minden szegletét áthatják kettőnk emlékei. Sosem tudnék úgy idejönni, hogy ne nézzem újra végig az udvarlás helyszíneit, hogy ne éjem újra közös útunk gyönyörű kezdetét. Változás, idő nem árthat. A jélen kötött barátságnak. Legalábbis még nem.